God aften og velkommen til radioprogrammet DJ Brevets brevkasse. Mit navn er DJ Brevet, og jeg har glædet mig til at underholde dig her i dag, som den radio er. Jeg tænkte tænkt over, øh, hvordan jeg kunne hjælpe mig selv til, at, at der kom en god start på programmet. Jeg tror, det er meget afgørende for, hvordan tingene falder ud, at de starter godt. Og det gælder både i radio, som det gælder i livet mere generelt. Og da jeg først havde nørklet med den måske banale pointe og tænkt, hvad skal jeg putte i madkassen i dag for at komme velnæret og glade i mål sammen med dig, lytteren, så kommer jeg med det samme til at tænke, om, at jeg må spille noget musik, der starter på en fed måde. Og så var der i virkeligheden allerede der, så var det hele sammen skrumpet ind til kun at være en måde, at det her radioprogram kunne starte på, og det er... Explora o te mastem go na problema, da fòr nu o go na problema, nera, Largando amor, bomba orienta. Mi casa bia, si voy a desmoda. Largando amor, Oriental, orienta. plora explorar La sabia si vuoi a tesmoda largando amor va orienta va esploraut te mas ditem poduro largando va orienta nin ca sabia si vuoi a tesmoda largando amor va orienta va esploraut te mas lidt track fra Cabo Verde band, øh, nummeret hedder Jose Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Øh, Cabo Verde, også på dansk kendt som Cabo Verde, er en øgruppe, der ligger langt ude i Atlanterhavet, må det være, ud for Senegals kyst, der bor godt 500.000 mennesker på Cabo Verde. Og øh, jeg er meget begejstret for musik, der kommer fra Cabo Verde. Der er en særlig Følelse af sorg eller vemod i musik, i det musik, jeg har hørt fra Cap Verge. Der er kommet en, for et par år siden en rigtig, rigtig god opsamling, der hedder Space Echo. The mystery behind the space sound of Cap Verde. Og jeg bladrede lidt i øh, den lille, lille hæfte, der følger med CD'en og læste noget, der nærmest en historie, der nærmest var så god, at jeg tilbøjelse troede, at det var en røverhistorie, men ifølge den her lille øhm, bog, der følger med opsamlings med musik fra Cap Verge, så var der et fragtskib med synthesizer, der i slutningen af 60'erne eller starten af 70'erne forliste på Cap Verge. Det skulle have været til en eller anden musikmesse i Latinamerika med nyproducerede synthesizer, som dengang var nogle ordentlige skrumler, der til gengæld lød fedt med en masse drejeknapper på. Det hele lignede en telefonomstillingscentral. Men i og med, at alle disse synthesizer i bogstaveligste forstand skyllede op på kysten af Capo Verde, så blev alle lokale skoler og kirker udstyret med, noget, med det allermest sofistikerede, Synthesizer-grej, øh, hvilket naturligvis i et lille ø-samfund som Cabo har en ganske stor betydning for, hvordan musikkulturen udvikler sig, og denne her opsamling, Space Echo, The, the Mystery Behind uh, the Cosmic Sound of Cabo jeg kan ikke lige huske hele tiden, den, den giver sig en, en masse eksempler på det, og... Øh, Nå oh, ja, men inden jeg får talt mig for varmt, så synes jeg lige, vi skal sige god aften til, øh, til mixenøren. Det er sådan her, i øh, det brede brevkasse, der alternerer vi mellem to ekstremt højkompetente mixenører. I sidste uge havde vi glæden af Senior Vang, og i den her uge er det det høje C, Rasmus Kleve, der sidder derude og drejer på knapperne. Ja, øh, god aften. God aften, Kleve. Det er godt at have dig her. Måde, i måde. Det var en, en rørende historie om Cap Verde, øh, som jeg ikke kendte. Jeg er selv meget glad for musik derfra. Mm. Tag lige videre, jeg er ved at drikke den cola, du har været så flink at købe til mig. Nå, jamen øh, velbekomme. Jeg har også øh, lige åbnet en cola herude øh, ved, ved Mixingørfladsen. En gang var det øl, nu man kommet over Jeg at fylde 33 for ikke ret mange dage siden, og nu sidder jeg bare og drikker cola af stedet for. Ja, tillykke. Tak skal du have. Ja, um, yeah, okay. Alt den snak. Lad os lige prøve at høre et, et nummer fra, fra The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. Det her, der er en musikvideo til det her nummer, som hvis du gransker spillelisten fra programmet efter og slår det her nummer op, vil du på YouTube finde en musikvideo, som er så ekstremt god. Selvom den er fra Cap Verge, så rummer den noget, der må have været meget banebrydende 3D-animation dengang. Og den rummer meget prosaiske, lidt lokal-tv-agtige indstillinger og videobilleder fra Cap Verge, som vil gøre meget for at beskrive den her, øh, her længsel og vemod, som jeg som jeg, så som mangelfuldt har forsøgt at indkredse med mine ord. Øh, men lad os lytte til... Joao wow, Cirillo med på det tætter. Så kommer jeg i tanke om, at der i er nogle dejlige billeder af nogle æsler. Og så de der metalliske skrabelyde, som, som, som var mixet helt ud i højre side af lydbilledet her. Øh, I videoen ser man, at det er nogle, altså nogle aflange pind, der bliver skravet på. Øh, måske er du i din folkeskole-tid blevet, blevet sat til at spille på det, her brød, øh, det, på det her percussive instrument, vi på dansk. Meget poetisk kalder for et fransk brød. Øh, en ruedo, men det lader til, at der på Cabo Verde er sådan en metallisk ruedo, der bliver brugt, som jeg er ret sikker på, at den man hørte her ude i den højre kanal. Øhm, nu er det blevet tid til at annoncere muligheden for at ringe ind på legmofonen, som er en, en hotline, vi har her i det uh, brevkasse, hvor man kan give sig til kende overfor for de andre lyttere, eller ringe ind med alle uh, indsigter eller kommentarer, man ellers vil bare ind med. Telefonnummeret er 42 66 80 29 og vi nærmer os også med Stormskridt det er meget spændende øjeblik, hvor jeg skal tjekke, om der er nogen, der siden sidste program, øh, det seneste program, har lagt nogle meddelelser på legemofonen Nummeret er 42 66 80 29 og Forrige program, der øh, jeg nogle spørgsmål vedrørende jul og gav også min egen lidt belastet relation til julen til kende. Øh, med det håb, at nogen ville ringe ind med nogle små indsigter og øh, overlevelsesteknikker til, hvordan man klarer den forestående juletid. Men jeg indså også, at det måske var et meget smalt spørgsmål, og at det kunne være mindre end fristende at ringe ind til en, der tydeligvis allerede havde forholdsvis stærke holdninger til den såkaldt søde tid, vi går imod. Så øhm, denne her mulighed for at ringe ind på lægmofonen bunder i min egen ret store glæde ved radioprogrammer, hvor man kan ringe ind. Det er noget, jeg har lyttet enormt meget til. Øhm, det er sådan også lidt en, lokal radio-ting i min verden, og har særligt lyttet til en radiostation ude fra Københavns sydvestkvarter, der hedder Radio Karn. Og der er mange, en meget stor blok af alminnyttige boliger ude i sydvest, og Radio Karn fungerer nærmest som sådan et form for samtaleanlæg imellem alle de mennesker, der, der bor ude i Sydhavnen. Så det er en ekstremt lokal radio, men at lytte til kunne tænde fra sin FM-radio her i Københavnsområdet, hvor Læk sender fra, der også mere eller mindre stille ind på nogle andre menneskers forholdsvis indforståede og private samtale, det har for mig været noget af det allermest interessante og menneskeligt inspirerende radio, jeg nogensinde har hørt. Og derfor aspirerer jeg til at lave noget, der bare er en tiende lige så godt. Jeg er klar over, at det med som et podcast der kommer hver anden uge, som dette program, de der brede kan være noget sværere at løbe den slags øhm, interaktioner i gang med lytterne, øhm, og det skal være det er jo også gået op for dig, hvis du lytter til de der brede det har ikke lige frem bundet med meddelelser <laughs> i på lækreften, øhm, men det skal jeg ikke afholde mig fra at prøve. Men jeg vil bare sige til dig, at en brevkasse uden breve i, det er bare en kold firkant af metal, der hænger ude i mørket i alt slags vind og vejr og alt svært. Men jeg er glad for, at du lytter med til mit program. Jeg gør i hvert fald mit yderste for at sætte en eller anden form for spilleliste sammen hver uge, og jeg har bare mange musikalske opdagelser, som jeg rigtig gerne vil udbrede kendskabet til. Der er et andet nummer her, som jeg har udvalgt, fordi jeg synes, det har en virkelig, virkelig fed start. Og jeg tænkte, at i den her uge, der vil jeg prøve at hjælpe mig selv med at få en fed start. Så prøv at tjekke det her ud. Der. Det er de der brede du har ringet ind til de der brede sprøgkasser hvad, hvad er det? Hej, det er Ti. Eller Assi, hvad uh, er du nemme. Ja, hej. Hej Assi, tak fordi du har ringet hey. ind. Jo, tak. Uh, uh, jeg, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke. Jeg, jeg så bare jeg, jeg, har lige hørt lidt lidt uh, radioen. Ja. Fordi uh, jeg lige så at. Uh, jeg scrollede igennem Instagram, og så ring, ring, ring, og så okay. sagde <laughs> <laughs> og, og lige hørt at du opfordrede til at ringe, og så det vil jeg, det jeg gerne lige prøve. Det er da at glad ringe. for, du gør <laughs> Hvordan? Jeg, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke, altså, at, at, at jeg skulle ringe om andet end den musikprovkasse. Ah, ja. Jeg har heller ikke at pleje have en form for spørgsmål forberedt, men i dag er det et mere et generelt program, tror jeg. Nå, okay, ja. Men må men jeg øh, så komme med noget. Ja. Det er bare fordi. At jeg Altså, jeg lytter en engang mellem tiden, Ja. Og også til podcast podcast, og så havde jeg bare. Nu bare sådan en tape øh, Hvad har du derhjemme? Øh, hvad hedder det? Bundape. Ja. Øh, og så. Ja, det var sådan en bondtape, jeg købte på øh, det lokale den, øh, kiosk på Vesterbro. Øh, hvor det var lige faldt over sådan en pink tape. Ja. Øh, hvor der stod Love is One-Way Traffic. Mm. Der hedder, groovy i East Asian Chicks fra 1960-70'erne. Og så, øh, jeg havde ikke nogen bondopsætter derhjemme, men øh, så købte jeg en på DBA. Ja. Jeg kunne lige høre det én gang, og så gik den i stykker. Altså, båndoptageren øh, gik i stykker? Båndoptageren gik i stykker, ja. Okay. Men det er noget virkelig nice musik, og jeg, ja, måske ringede jeg bare ind for at kunne dele det med, hvis der er nogle lytter derude. <laughs> Hvad siger du, det bånd hedder? Det hedder, Love is a one way traffic. Okay. Og så er det, Groovy East Asian Chicks. Hvad? Kan du fornemme på den ene gang, du hørte båndet? Cirka, hvornår det her musik blev lavet? Øhm, det er lavet fra 1960'erne til 70'erne. Okay. Ja. Tog båndet skade, da båndoptageren gik i stykker? Var der bondsalat? Ja, der var båndsalat. Okay, så du har både, både dit bånd og din afspiller er gået i stykker? Nej, det, altså den her bånd fik jeg reddet. Okay. Jeg, jeg, jeg, jeg sådan prøvede at sådan stryge det ud. Så, så det er kun ja, få steder, den er krøllet lidt sammen. Okay. Ja. Men jeg synes, vi skal give din anbefaling videre. Hvad er det for en kiosk, hvor man kan købe det bånd? Jeg tror ikke, man kan købe det mere. Okay. Øh, men øh, jeg havde lige googlet mig frem. At det, det kan man også godt egentlig høre online. Okay. Ja. Groovy East Asian Chicks. Ja. Øh, og det eneste, det er også lidt sjovt, fordi jeg sådan tænkte, skal vide hvorfor, altså den, øh, ham der står bag, øh, har lavet det, fordi det, det er sjældent, man hører det, altså også i Asien, så er det sjældent, man hører, øh, musik fra 60'erne og mm. 70'erne. Øh, det er, der står, at der er compiled by Ian Nagoski. Okay. Jeg har i hvert fald også kendskab til et andet pladeselskab, der hedder Sublime Frequencies, som har lavet mange af sådan nogle lidt kollageagtige bånd fra forskellige steder i verden. Og så er der en, et, et, et, sådan en et slags lydcollage med meget musik fra alle mulige, også sydøstasiatiske lande, men også fra Grønland. Og så er det ligesom sådan en rundrejse i hele verden til nogle lidt ældre og lidt oversete musikalske lydbidder. Nå, spændende det kan det, jeg også anbefale det? at tjekke ud det pladselskab sublime det? Fr sublime frequencies hedder det okay. de har lavet et bånd fra det. Algeriet, der er rigtig sjovt og den måde de laver det på er ret fed fordi der er for eksempel også sådan okay. øh, reklamer fra radioen med så det så, ja. så, det, så det, det, det er sådan lidt mere et lydtapet, men der er også selvfølgelig sådan prominente popsange der optræder og sådan noget. Ja. Okay. det kan jeg godt anbefale og, og. Det vil jeg lige prøve at søge. Og nu, når du siger reklamer, Jenkins. Ja. Jingles, ja. Øh, det er måske et øh, spørgsmål, sådan en anden gang. Men det er bare, jeg har så længe tænkt, der er jo så mange så nogle reklame, Fra da man var barn, for eksempel. Ja. Jeg ved ikke, om du kender Blåstok Store Center, Jenkins. Nej, den har jeg desværre ikke <laughs> hørt. Jeg er ikke fra den del af København, men kan du ja. huske <laughs> den, Jenkins? Jeg, jeg, jeg vil helst ikke lige synge ud. Åh, hvad er det, der skulle tage spørgsmål om? Det var bare sådan en spørgsmål, hvor man... Jeg synes, jeg altså googlede det forleden, at det er svært at vide. Altså, findes der sådan en jingle-katalog, hvor man kan se, hvem der har skrevet i det her jingle mm. i Danmark. Det, det mit, jeg har ikke kendskab til det, men jeg, jeg tror det ikke, fordi den slags ting bliver jo sikkert bare produceret et eller andet som ansætter og fyrer deres medarbejdere på samme måde som resten af den øh, kapitalistiske verden, bare ligesom sætter folk <laughs> til at lave noget, de ikke nødvendigvis er, er specielt personligt involveret i. Men ja. Okay. Kan man høre øh, jinglen for Glostrup Stormagasin nogle steder? Øh, det, det ved jeg ikke. Jeg, har, jeg, jeg tror stadigvæk, måske spiller jeg nogle gange. Jeg faktisk ikke lige undersøgt det nærmere. Okay. Men øh, lige øh, måske skal jeg prøve at kunne det igen. Hvorfor vil du gerne vide, <laughs> hvem der har lavet jingling til øh, Glow Jeg tror bare, det var en af de der, jeg ved ikke, late night idéer, hvor jeg havde tænkt, ej, den har bare, den jingle har bare hængt siden. Kan <laughs> <Ja>, du ikke? <laughs> kunne, øh, nu så har så du... Kunne det kunne bare være sjovt at se, hvem der var det med, bag den jingle. Jamen, det, det ville også være. Ja, men jeg elsker den slags detaljer også selv. Og nu hvor du har været så modig og bryde isen her på legmofonen, så kan det jo være, at du også har modet til at ringe ind igen en anden gang. Ja. Det og var. hvis du til den tid øh, har lyst til at spille Glostrup Storcenter Stinkel <laughs> for os eller synken for os, så er jeg sikker på, at der er mange der bliver rigtig begejstret. Ja, det, det må lige uh, tage mig mod til. Så. <laughs> du skal, tusind tak for, at du ringede ind. Hvad Var det Assi du hedder? Assi. Ja. Tak, fordi du ringede ind, Assi. Og tak, fordi du lytter til dit uh, brevkast. Det håber, du vil ja, blive ved med. Ja, det er nice. Tak skal du have. Ja. God aften. Tak i lige måde. Ja, hej. hej. Det var dog et underligt nysgerrige, et ungt menneske, du lige havde igennem der, det brede. Jeg kan komme bag på nogle af The Lake har nogle, øh, nogle nysgerrige lyttere, der interesserer sig for lidt af hvert, og det er også lidt af det. Det må man sige. Det var noget af det, sådan, hvis det brede bredes brevkasse kunne blive en eller anden form for opslagstavle for, for de forskellige interesselinjer, som lytterne har, så tror jeg, vi ville blive så vil vi få kendskab til alle mulige spændende ting, som folk går derud og interesserer sig for. Men vi kan da lade spørgsmålet med den her Glostrup jingle, måske øh, altså, ligesom sende det videre til lytterne, hvis der er nogen, der ved noget. Altså, kan vi udløjet en The Lake t-shirt til, til, til gør, den person, ja. der svarer på, hvem der ja. har lavet Glostrup Storcenters jingle? Der må være nogen, der... Altså, hvor mange led kan det være? Hvor mange led ude, er man i familie med en eller anden, der har lavet en jingle i, i gamle dage til, til, til, et stort, til et stort center i Glostrup? Altså, man må da, der, det kan ikke være mere end 5-6 led væk. Så hvis nu alle bare ligesom de tænker sig godt om... Jeg tror bare, at vi må lade, lade det blinde radiomedie gøre, udføre sin, sin mystiske magi, og så vil, den her, så vil svaret komme til os før eller siden. Det næste nummer, jeg tænkt mig at spille, er øh, øh, et blues-nummer, som jeg, som jeg først. Oh, hey. hey, Der er gang i den i dag. Der er gang i lækre i dag. Du har ringet til dit, øh, Hvem er det brede brevkasse ved det? Jeg går der det er Tone. Hej Tone. Hej. Tak fordi du ringede ind. Jamen øh, tak fordi du sender et program. Jamen uh, anytime. Ringer du ind med svaret på, hvem der har skrevet Glostrup Storcenters øh, jingle? Nej, jeg vil ønske, at, vid øh, at jeg vidste det. Man... Hvad? Jeg har simpelthen bare et spørgsmål. Ja. Fordi jeg, jeg har på løbfusnemt, at dagens program det, det er sådan bare generelt spørgsmål. Ja, det er det faktisk. Og så har jeg et ret sådan, generelt spørgsmål til andelslejligheder. Ja. Om det er noget, jeg ved en masse om. Altså, det er ikke noget, jeg ved en masse om, men det kan være, at der er nogle andre, der ved en masse om det jo, som lytter. Ja. Jamen, jeg kunne virkelig jeg godt tænke mig at anskaffe en andelslejlighed. Hvordan skulle jeg gøre det? Ja, sådan der den er. Det spørgsmål vil jeg så hermed give videre. Og øh, så altså, eftersom legnofonen jo praktisk taler gløden i aften, forestiller mig ikke, der går mange minutter, før vi har nogle brugbare svar på dit spørgsmål. Altså, yes. jeg kan da også bidrage med, altså, at, jeg, at jeg har vi, fundet en min andelslejlighed. Nogle, der har nogle knivskatte svar, så vil jeg meget gerne finde en andelslejlighed i København S. København S. Jeg tror, ja, um, det er jo simpelthen en labyrint. Ja. Men jeg tror faktisk, at mixenøren ja. havde noget, han lige nu... Hvis vi lige giver ordet til mixenøren, han havde et tip, tror jeg. Jeg tror desværre ja. ikke, at uh, lytteren kan høre, hvad mixenøren siger nødvendigvis gennem sin telefon. Men hvis nu radioen er tændt i baggrunden, så ah. er det, fordi jeg tilfældigvis ejer en andelslejlighed i København S. Den fandt jeg på den blå avis. Det var bare sådan en lille, et lille tip, jeg vil give videre. Tone, kan du høre, hvad, hvad Rasmus siger? med senioren? Nej, nej. Er ikke hvis han allerede har sagt noget. Nå, men det, det er fordi... Øh, nå, men det, det er fordi, du har slukket Arh, det er fordi, din rand, tror jeg. Eller, <laughs> eller du, du kan ikke høre det Lake, mens du ringer ind. Er det ikke sådan? Øh, nej, det ved jeg snart ikke. Øh, nej, men det Rasmus siger, at hvis du... <laughs> han har jo, jeg, fundet sin andelslejlighed på din... Ja, præcis. Nu har du tændt for radioen, ikke? Ja, har vi det. <laughs> ja, så har vi tidslupet, det er også. Men nu får du dit svar det, her. Jeg siger, nu går jeg efter ud jeg men, men Tone, du, du får dit svar via radioen lige om lidt, og så håber jeg, at der er nogle flere, der ringer ind med nogle bud her. Øhm, men tak, fordi du ringede ind, og jeg håber, vi kan hjælpe dig med dit spørgsmål. Nå, egentlig yes. igen en anden gang til dit brevkasse. Nej så længe. Ej. Ej. Ja, det er ikke sådan, men øh, når folk lytter til radio på deres telefoner, så kan de jo ikke både ringe og lytte til det lige. det er det, og nu fik vi jo øh, lige vist, øh, demonstreret den her, det her, den her forsinkelse, som der jo er på, på live radio. Der er jo ikke noget, der er live, sådan i teorien. Mm, men øh, jeg ved ikke, om, om Tone hørte, hvad jeg sagde, men jeg sagde bare, at jeg... En gang har fundet en anden i netop København S-området på den blå vis. og der har jeg boet i ret mange år, så det, det, det, det er en, hermed en god erfaring givet videre. Ja, det er. Jeg forstår også det ud af Tones opkald af at livet er meget svært, og det er i den grad også svært at finde et sted at bo. Det her jeg godt nok også selv slåsset med og kostede mig en del. Og jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet mere åben over for bluesmusikkens tilbud på det seneste. Det har ellers ikke været en sanger, der sagde mig så meget, men jeg synes, at bluesens indrømmelse og bluesens tilbud til mennesket er at have et sted, hvor man kan gå hen og ligesom indrømme, at det er svært. Og bluesen handler heller ikke om, at man skal tænke positivt eller at man skal lade som om, det ikke er svært. Det handler bare om at indrømme, at det ganske ofte er svært. Og øhm, ja, det, så, lad os, så lad os for fanden bare høre noget blues. Her kommer Sonny Boy Williamson 2, med, med blues melodien Your Funeral, My Trial. Begging you, baby, cut out that off the wall jive. If you can't treat me no better, it's got to be your funeral and my tribe. When I and your wife got together, it was on one Friday night. We spent two lovely hours together, and the world knew it was all right. I'm just begging you, baby, please cut out that off-the-wall jive You know you gotta treat me better If you don't, it's got to be your fume in my tribe The Lord made the world and everything was in it. That we, my baby, love is a solid sinner. She can love to heal the sick and she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. You got to treat me better. Det var ret lang tid om at forstå, hvad den her sang handler om. Den hedder jo godt nok Your Funeral and My Trial, med jeg om, sådan, Nå, det forstår man nok, hvis man lytter til den, men det tog mig alligevel et par gennemlytninger at indse, at det er jo, en, det er jo simpelthen en straight-up mortrussel, vi har at gøre med her Got to treat me better. It's gonna be your funeral and my trial. Men det rimer jo fedt på cut, cut out that off the wall jive. Blusen er direkte. Det synes jeg godt nok er fedt, Altså. Øhm, men ja, man har blusen, man er blusen. Men nogle gange så er man også nødt til bare at smide blusen. Kender vi vist alle sammen dem, der bare lige kommer randene i en fart, og så er de væk igen? Jeg elsker det her arrangement fra The Pointer Sisters med Slow Hand. En sang, jeg har lyttet rigtig meget til, og da jeg sad og forberedte mig til programmet, så kom jeg til at tænke på, hvor flot det var, at sangen hedder Slow Hand. Og så er der den her meget prominent placeret i mixet øh, lap stil eller pedal stil som jo i den grad bliver spillet med en slow hand, og det er den slags sådan, øh, begavede arrangements, musikalske arrangementsbeslutninger, som, som tiltaler mig meget. Der er en anden version af den her sang, lavet af en countrymusiker, der hedder Conway Twitty, tror jeg nok, han hedder. Øh, det er vist nok den originale, hvor det er en, en, en, en gammel rusten mandestemme, der synger den... Den skal vi høre en anden gang. Den er sgu også meget god. Øhm... Men ja, nu hvor vi er over i den erotiske afdeling, så synes jeg lige, vi skal prøve at tjekke det her penetrativ penetrative går ud, som vi er nødt til at... Hov, ups. Nej, det er på den her ja, obligatorisk fejltagelse, er blevet begået. Det er tid til at tjekke lægmofonen. Jeg bliver reddet med af den her snak om erotik, og jeg har besluttet mig for at hjælpe mig selv i den her uge med at tjekke lægmofonen, for det kan... Det kan være en hård omgang at have det realitetstjek, som antallet af meddelelser på legemofonen <laughs> har været. I den mellemliggende tid mellem programmen i aften er legemofonen jo glødende, så det... Men ikke desto mindre, jeg synes, jeg lige jeg vil hjælpe mig selv ved at blænde lidt op på den her munharmonika udgave af en af Stevie Wonder's bedste melodier, mens vi tjekker legemofonen, så... Så jeg ind her i kontakter og tryk på ring op til mobile svar. ringer nok. Hej, du har ingen beskeder. Ah, Hovedmenu. Det er ikke en overraskelse. Var uh, det ikke det, jeg sagde? Alt begyndelse er svært. Nu skal man heller ikke være martyr. Vi har jo allerede her 42 minutter inde i programmet haft To lytter igennem. Tone og... Asi. Og ved du hvad, kære lytter, du kunne meget nemt gå hen og blive nummer tre, hvis du drejer følgende tal på din telefon: 42... 66... 80... 29. Det er nummeret til lægmofonen. Hvad var nummeret igen? Nu skal du høre, Klev. Uh, 42 66 80 29 Og i baggrunden ligger mundharmonika i bristen Brendan Power og simrer over Stevie Wonder-sangen I Just Called To Say I Love You Jeg må sige, at jeg har et Overordnet blødt punkt for instrumental udgaver af populære melodier, hvor en eller anden instrumentalist, f.eks. Brandon Power, en mundharmonika, ikke filibrist, indspiller en hel plade med populære melodier fortolket på i dette tilfælde mundharmonika. Jamen altså, Join the Club, det er godt nok uh, lækkert at lave det her. Den der saxofon lyder, som om den kan være i en bukselomme. Så lille er den. Det er måske, fordi jeg lige har, har skåret meget af toppen af herinde, så det lød. Øh, så det var bedre som talk-over musik. Men jeg kan bekræfte, når jeg sidder på mit forholdsvis gode der derhjemme, så lyder hele pladen Harmonica Nights stadigvæk lidt som om, den er optaget nede i badekar. Hvilket overhovedet ikke generer mig. Jeg synes, det er, det er en rette sound for den her form for musik. Det er måske noget, man kunne være heldig at høre den her slags musik, hvis man er ude at spise på en meksikansk buffetrestaurant ude i Glostrup Storcenter. Skru, vi skal lige have den. Nu skruer lidt op, så vi kan nyde det. Bliver du aldrig fristet til at synge med ekstremt højt med lukkede øjne? Det gør der hele tiden hjemme Det er en af til at overhovedet have lyst til at kaste mod det her radioprogram. Bare det blev var ensomt at gå rundt og synge derhjemme alene. Jeg er selvfølgelig meget god mening. Nu tager vi lige de sidste 50 sekunder her under at Sylvine. Derfor er for alvor party-alarme med Brendan Powers version af I Just call to Say I Love You. Vi er ikke færdige med romantikken. Vi er ikke færdige med kærligheden. Vi skal altså lige over at smage på en af de helt store kanoner, både i den ene og den anden forstand. Hvem kunne det ellers være? Udover Barry White. Tjek det her penetrative spinet-arbejde ud. Yes! Det er den en korte udgave på kun fire minutter, jeg spiller for dig her i aften. Øhm, jeg sad og tænkte på, mens vi lyttede til det nummer, at den, hvad er egentlig forskellen på det her Barry White-nummer og hip-hop? Det, det er jo erotisk hip-hop med violiner ovenpå, og jeg... Og spinet. Og spinet, men ja... Det, det, det, det, det, det, det. Jamen, jeg forestiller mig, <laughs> altså, at det er den her slags musik, der vil blive brugt på og, og sådan nogle rumkolonier i fremtiden, når man, man vil spille den her musik i sådan nogle unisex der flyver rundt i rum for at sikre vores arts overlevelse. Det er jo sådan en pigerne musik. Altså. Det er det godt nok. Og oh, ja. jeg, øhm, ja, jeg synes, det er, det er vigtigt at øh, anmærke, at den meget den noget macho-agtige øhm, musikgenre, som hiphop ofte er, den skylder discoen alt. Og når man lytter til Barry Whites trommeslager, som godt nok også er blevet samlet på en helt del hiphop-udgivelser, så har man bare den direkte forbindelse mellem den labre, dullede disco-musik, øh, dullede MK, altså unisex dulede helt klart, og så den, øh, den hårdslående og aggressive hiphop-musik, som helt bestemt også har sin berettigelse, men lige for at få musikkens rødder gridtet op her i dit de, de brevkasse, Øhm, nå ja, jeg vil også sige, at nu sidder Cleo og jeg jo, vi er jo i den situation, at vi af tekniske årsager er nødt til at lytte til alt det her dejlige musik på hovedtelefoner, og lige netop sådan et nummer som Barry White's Never, Never Gonna Give You Up, som vi har lyttet til, det er altså noget, hvor hvis man lige har investeret i et, lidt, et bedre hi-fi-anlæg derhjemme, hvor man måske har nogle fede JBL-højtalere, eller nogle store... Tannoy-højtalere, at man bare på en eller anden måde har noget high-fighter lade i 70'erne, eller bare er stort, eller har kostet mere end en lille streaming som jeg desværre også selv benytter mig meget af, men altså, så, så får man bunden med og bassen, den hører til, den hører til nede ved pelvis, den hører til nede i underlivet, og uden den, så er sådan et Barry White-nummer her, det er en det er en uden noget. Så hvis ikke du allerede har et super fedt stenlæg, så kan man altså få ganske små penge på DBA. Øhm, købe noget nice high det er en af de bedste gaver, man kan give sig selv. så Måske skulle du bare til at move it on op på high Men fronten. Medmindre du allerede har et fedt anlæg, i så fald tillykke. your time is up you took a sip from the devil's cup you broke my heart there's no way Det var M-People med Moving On op. Hvad, hvad står emnet for i M-People? Det... Jeg sad og tænkte præcis det samme. <laughs> jeg kan huske, da, øh, da jeg var barn, der der, var der, der reklamerede de meget i busserne for Absolute Music-opsamlingerne. Så hver gang der kom en ny Absolute Music-opsamling, så, så blev der hængt sådan et stort klistermærke op. En klistermærkeplakat lige bag bag der, hvor chaufføren sad, hvor der stod, var der layoutet og designet for den nye Absolute Music, og så var der en liste over alle de kunstnere, der medvirkede på den nye Absolute Music, og jeg, jeg kørte meget med den bus ude i Nærum, der hed 194, mellem øhm, de steder, hvor jeg boede, og, øhm, og så sad jeg altid på busturen og, og nærstuderede de der og det her har været sådan en eller anden gang i 99, 0'erne, 98 måske, og det var den gang, hvor kunstnere kunne hedde ting som M-People for eksempel. Og jeg synes, det var... Jeg blev nærmest vred over, hvor latterlige nogle af de der kunstnernavne var. Jeg kunne kun lide Let Zeppelin, Black, Black Sabbath og Jimi Hendrix. Og jeg, jeg var i det hele taget et, et, et, et ret musikalsk forstokket og gammelklogt barn, som brugte enhver anledning til at, at finde fejl ved det her nye musik, der kom på absolut... Så på den måde har det været en ret stor glæde for mig at blive lidt ældre i dag og kunne påskynde det mysterie, som M bandnavnet M-People er, og jeg er også blevet voksen nok til at indrømme. Jeg synes, det, det er en fed sang, altså. og det behøver ikke betyde noget andet end det, man lige selv synes, det betyder, mens man hører det. Men lige for at følge op på, på det, vi lige berørt kortvarigt med Mundharmonika-Ekvilibristen, så har jeg glædet mig til at spille den næste sang. Øhm, og måske er det. Ja, det er et cover af en radiohead sang Du må selv få den fornøjelse at genkende melodien, men. Radiohead, radiohead er i mit hoved sådan. Og nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger, men det er et ekstremt. Radiohead er et af de bands i mit hoved, der kommer mindst fra Afrika, kan man sige. Altså det er et meget. Det er et meget. Øhm, sådan et band, der nyder og øh, borer måske i en lidt analytisk, intellektuel rundkreds af, af forskellige former for smerte eller sådan noget. Det er det, det, jeg mærker, når jeg mærker den følsomhed, der er i deres musik, og jeg. Jeg synes virkelig, det er et spændende band, der har udrettet ret mange fabelagtige ting. Men netop derfor synes jeg også, det her cover er, det er rigtig fedt at høre en af deres melodier i denne her påklædning. Tror du, den går et i et her til sidst? Jeg, kører, jeg tør kun at holde. Jeg tror, det gør den ikke. Det var bare noget, der faldt fordi der falske forhåbninger. Du kunne godt droppe altså. Jeg sidder egentlig bare og tænker, at måske det her er et tidspunkt. Øh, og, og deler med verden, at jeg for nylig begyndte at samle på de her Absolute Music opsamlings-CD'er. Og jeg har 20 stykker af dem. Jeg tror, der er udkommet 30 af. Ja. Den skal vi altså lige sidde kigge på en dag. Ja, det kunne være, at jeg skulle tage dem med. Lad os lige, lad os lige tjekke, om den går op i dobbelttemper, fordi jeg er ikke helt sikker. Okay. Uh. Ja, ja, ja. Grænser for, hvor længe man kan være op i dobbelttempo før. Det hele bare ramler. Øhm, det er bandet Brass Roots med deres cover af Radiohead-sangen Karma Police. Men det vidste du jo godt, ikke? Brass Roots. Brass Roots i et år. ja. ja de, de laver altså noget... Det er noget... godt nok tygt, ja. <laughs> ja, det er noget... ja. Det rammer jo lidt af den der... Lidt reggaeagtig nerve, som du har lidt svært ved at erkende, Du har, klive, er det ikke? rigtigt? Hendyder du til, at jeg for nylig øh, brugt ordet Christian Niet Reggae sådan lidt øh, som et form for nedladende udtryk om noget øh, karibisk musik, du spillede? Det kan jeg bare stadig. Det kan jeg bare stadig mærke, at du sagde, at du sagde. Altså, jeg er ikke færdig med at tænke over det. Du har selvfølgelig lov til at have din holdninger, men jeg er glad for, at du er her hver anden gang, der dit brevkast langsomt kan hjælpe dig med at, at finde den del af dig selv, som elsker den her form for musik. Ja, ja. Jeg vil ikke sige, at jeg havde reggae på nogen måde, men, men der er øhm... Ja, Jeg ved ikke, der... der, der, der hvad var det? Du spillede, du spillede noget, som var virkelig... Du tænker på den reggae-kunstner, der hedder Colin Skag Johnson? Ja, det var ham, ja. Præcis. Han, Han forekommer bare at være sådan en lille smule... Hvad skal man sige? Øh, jeg fornemmede ikke, at Rick er blodet flød i hans år på samme måde, som øh, det gør hos... Skal vi høre noget koldenskab, Johnson? Ja, er, nu, øh, altså, jeg kan lige se, om jeg har det med her. Øh. Helst ikke, vil jeg også sige. Men, <laughs> men hvis det er en del af en sådan større opdragelsesprojekt, så kan jeg jo nok ikke modstille mig... Nej, der er der ikke noget opdragelsesprojekt. Vi, vi holder det bare til at høre en en sang, der også rummer sin helt egen uafklarede neurose. På trods af, at jeg har hørt sangen igen mange år, kan jeg faktisk stadigvæk ikke forstå, hvad den her sang handler om. Den hedder Mamas Boy med Biff Rose. was a little boy living down in the south, mama told me never to open my mouth, mama told me. Let's go, man. trip up to Ohio, yeah, but mama told me, them Yankees, they done done us wrong, mama's singing the same old song, yeah, and she's called me, mama says times is changing fast, yeah, but she's gonna hold out to the last, but I the fear yeah with an open heart and an open ear so to all you mothers that i love so trust your babies let them go yeah Det er en skøn måde at spille klaver på. Jeg håber virkelig, at klaverbokseren står over for en snarlig revival i musikbranchen. Men jeg kunne heller ikke lige lure, hvad nummeret handlede om, men... Øhm. Nu har jeg hørt, den en del... Det handler i hvert fald om, at, at trust your babies, let them go. To all your mothers that I love so, trust your babies, let them go. Det handler om en kontrollerende mor på en eller anden måde, det her nummer. Så, så det er en... Øh, den går ud til de der mammasboys, eller hvad? Mm, jeg tror... Det gør jeg. Mm, nu har jeg lyttet til hele pladen med Beef Rose. The Thorn and Mrs. Rose's Side hedder den også. Så den bliver tyk her. Altså, så jeg tror, det er en selvbiografisk sang, der handler om en mama's Boy. Og så slutter den med en, en appel fra denne mama's Boy til to all the mothers that I love so. Ja, trust your ja. babies, let them go. Det er jo et Beef Rose der har skrevet øh, den sang der hedder Angel Tension som øh, David Bowie har lavet et cover af, som alle tror er en David Bowie sang, men det er en Biff Rose sang. Og Beef Rose ja, han er, han er, øh, Beef Rose er, er stort set ukendt, men hører til i en kategori af obskure klaverbokser med erotiske sange om mødre, og det er en meget vigtig musikalsk kategori, som du altid kan få det seneste nye for hvis du lytter til de der bredhedsbrevkast, som du gør lige nu, på The Leg Radio. Og du kan som to af vores modige lyttere ringe ind, også på Legmofonen, som har nummer 42 66 80 29. Og hvis du går ude i podcast-land imellem disse live-udsendelser og lytter til de der brede er der noget, der falder dig fra brystet eller er der noget, du har lyst til at sige er du altid velkommen til at lægge en besked på legmofonen mens du lytter til det på den forsinkede podcast i den kroniske tidsforskydning, som vi lever i i og med at alt er on demand og sådan noget, men vi har haft fornøjelsen af to lyttere ringet ind i dag, og det gør mig om noget eksalteret, det må jeg godt nok sige det næste nummer, jeg vil spille, er en lille opfølgning på noget, som blev snakket om i det forrige program, nemlig aksanger i musik. Det er noget, der optager mig meget forholdet mellem sprog og musik. Og min grundlæggende holdning er, at det ville være rart, hvis der ikke var så meget sprog over det hele, og meget musik kunne leve helt uden sprog eller med meget mindre sprog. Så når der er aksanger eller sangen på sprog, jeg ikke forstår, så føles det som en meget stor lettelse for mig. Um, og jeg, kom til, jeg fandt den her sang og tænkte, det havde været helt oplagt at spille den i udsendelse 3 hvor vi hvor jeg var lidt inde på det her emne fordi denne her sang er lavet af nogle italienske mænd som skulle lave eller som, det er fra en det er en meget sjælden plade, der desværre er blevet meget dyr og svær at anskaffe sig men det er en italiensk gruppe, der hedder The Zombies og jeg tror den er fra omkring 80 eller 78 jeg kan ikke lige huske det, men øh, det er tydeligt, at de de kan ikke snakke engelsk, og så har de ligesom alligevel vel lavet en sang på engelsk eller appellere til et globalt publikum med deres sang. Og jeg synes den løsning de har fundet bør være til inspiration for os alle. Øhm, her kommer den. Zombies, med sangen Zombie. Og for den her øh, LP-udgivelse, det er en single, og på den anden side er der sangen Land of Zombie. Så det er tydeligt, at, at, øh, at de to italienske mænd, der udgør gruppen The Zombies, de har fuldt det, det, man på engelsk ville sige, work, work with what you have. Altså, de, de kan ikke engelsk, og det er ikke noget problem, for man kan bare lave en Zombie-sang, hvor man siger forskellige stavelser og fantasiorer, og det kan blive en helt udmærket sang. Det kan faktisk blive en enestående, særpræget og underlig og mindeværdig sang. Jeg synes, ja, jeg lytter tit til zombies med melodien. Zombie. Nå ja, på coveret. Coveret, uha, det er til zombie, det er så fedt. Der er sådan et kranie eller sådan en simpel ensfarvet tegning af sådan et, et dødningehoved og så står navnet The Zombies med knogler, sådan noget knogle, håndtegnet knogleskrift. Så er det udgivet på pladselskabet Tank Records. Det er noget nær perfekt udgivelse, uanset hvilke, hvilke af ja, de æstetiske lag, der blandes sammen på den udgivelse, er mig lige efter mit hoved. Altså, jeg elsker sådan noget knogleskrift, og folk, der bare gør det, de kan. Um, Nå ja, nu synes jeg lige, at vi skal sende kærlige tanke til Assis lidt defekte båndsalat Groovy Chicks from Far East asia bond Vi vil høre noget andet groovy musik fra Far East Asia. Her kommer Ja, I see saw. og violiner, essentielle funk-instrumenter her på DJ Breds brevkasse. en thailandsk musikgenre, der hedder Molam, og det er fra pladen Sound of Siam, Mulam og Thung Isan from North East Thailand. Jeg har nogle rigtig gode kasettebånd med Mulam på, som typisk er et nummer på hver side af båndet. Og 25 minutters varighed, som kører nogenlunde i det gear, du har hørt her, og man kan blive helt lullet ind i en rimelig lækker form for trance af og bare spæse ud på sit job til noget molam. Så må de andre sidde og gætte på, hvad det er, man hører i sine hovedtelefoner. Her er noget mere mystisk musik. Jeg tror, det var et eller andet rimelig 90'eragtigt etiopisk trans-musik. Jeg var så heldig at få downloadet på et fildelingsprogram en sen Det hedder Masinko Mix 3. Mere ved jeg ikke. Skal øh, hvis du ved, hvordan man får fat i en andelsbolig på Amager? Så ring ind på mikrofonen. Masinko Mix 3 af kunstneren Fikarengi fra pladen Masinko Remix 3. Øh, Cleo, er du med derude? Jamen, jeg sidder faktisk lige... Vi nærmer os oh. jo øh, det skæringspunkt, hvor man må kigge sig selv i øjnene og spørge sig selv, om vi er brydede the first rule of showbusiness, som er... Always leave them Morning more. Om fire minutter har vi nemlig sendt i halvanden time. Og jeg har, Nå, for og jeg har fire enormt stærke tracks, linede op af en vis varighed, som jeg vil høre, om vi kan fortsætte. Eller... Jamen altså, det lyder som om, der er i hvert fald, at der er nogen, der vil have mere. Der er lige en, en, en, en Instagram-bruger, med øh, handlede cph tofu, som har skrevet, ja, øh, yeah, fed brevkasse med groovy east-asian musik og andet godt. Peace-tegn emoji, så... Altså, det tænker jeg, at der bare er et, et godt tegn og et, øh, Lille øh, nik til, at vi skal bare skal fortælle, ja, hvad vi at laver. No more, altså... Så vil jeg lige løfte sløret for, hvad Vrevkassen skal handle om næste gang. Øh, en meget spændende... norditaliensk Elektronisk genre, jeg har opdaget, som... Som... Ja... Som det her nummer er, er, er et eksempel på Genren afrokosmik sidder og spørger dig selv, ja, hvorfor skal vi høre om afrokosmik og hvad er det for noget hype-mageri, de Bredet har gang i? Så lad mig bare give det svar, at vi skal høre en masse om afrokosmik i den næste udsendelse af det brede brevkast, fordi afrokosmik er en eksisteret som genre måske, sådan fra omkring 80 til 84 i, på nogle to natklubber i ind der konkurrerede om at være mest afrokosmisk. Øhm, og den lyd, som de, nogle af de her mix, jeg har fået fat på fra nogle af de øh, to prominente afrokosmik DJ's, da jeg lyttede til dem i denne her uge, der, der tænkte jeg, sådan, at det her lyder fuldstændig som at tænde for sådan det mest smarte DJ-program på en, en station som NTS, for eksempel. Så det er bare som om, der er en eller anden Lomme af musikalske idéer, som har eksisteret på nogle for længst glemte italienske natklubber i 1980, som hele, den, hele det sæt af musikalske idéer er fuldstændig aktuelt. Øhm, det glæder jeg mig meget til at demonstrere for dig i den næste udsendelse. Ja, vi gerne ved om at tjekke på, skal vi lige hilse på. Øh, uh, modipal, gudipal, dyreforsøg. Dansmusikeren T.S. Hø. Han er tit fodboldstrømper på. der sidder i lejren. Hvad sker der, Mixi? Er du lidt mad i sokkerne, ja, du din stemme og Ja, det er jeg er, er du i store fader, ikke? Så må du ty til blusen? Vi ved at livet er hårdt. Du må ty til blusen. Så søder jeg frem og slapper lidt af. Det er et chip, det er ikke en dårligt chip, men den den den er en ok chip. Hvis altså, jeg har spist minen, så er den var lidt over OK for mig. Alapeno altså, chippen, det har jeg aldrig prøvet før, så jeg tror bare den røde linje. Jeg hæfter mig ved fraværet af ostepulver. Det er rart, at der ikke er ostepulver på Pal, Goodypal, Dyreforsøg og TS Hawk, og det hedder Vi elsker Stevie Wonder. Og det nummer, vi hører nu, hedder Inside All The People, og er bandet Planet Funk. Der var en version af det her med vokal, der var et stort hit omkring 2008. Men her er der sådan en fedt beatless mix lavet af DJ Harvey. Jeg kender DJ Harvey, han er en rigtig stor kanon på DJ-scenen. Han bor på Hawaii, og han har sin egen natklub. er lidt misundelig på den mand, men øh, det kan vi tale om en anden gang. Nu er vi nået til aftens sidste nummer, og vi har stadig ikke løst det her problem for vores lytter Tone. Ja, Hun leder efter en lejlighed på arm. Så hvis du lige kender nogen, hvis du kan hjælpe hende med det, så lægge, skriv ind på The Lakes Instagram profil. Øh, den sidste sang, endnu et eksempel på en sang, som jeg ikke var stor nok til at erkende, er et godt nummer, der det kom frem. Men det kan jeg i den grad nu. Jeg kan også hæfte be bemærk her i starten, der er, gang i et rigtigt at som hvis du selv laver musik, så tror jeg virkelig, at du kan bruge det her trick. Tricket består i, at de første par lag af nummer, der bliver introduceret, de bliver introduceret med så lav volumen, at man ikke rigtig tænker, at man har skruet nok op for sit anlæg eller for sin telefon. Så man går hen og regulerer volumen op, fordi det lyder meget lavt. Men så kommer vokalen på, og så indser man at man har skruet vildt højt op for sit stedundlæg, men man indser også, at det lyder super fedt, og man har ikke tænkt sig at skrue ned igen. Mit lille kneb til dig fra DJ Brevet og Olive. Ej, jeg vil ikke afsløre, hvad sangen Du kender den jo godt. Der er DJ Brevets brevkasse igen om sølge to ugers tid. Glad, fordi du lyttede med. Vi os ved. I will not worry for you You'll be just fine Take my thoughts with you And when you look behind You will surely see a face that you recognize You're not alone I'll wait till the end of time Open your mind, surely it's plain to see, you're not alone, I'll wait till the end of time for you, open your mind, surely there's time to be with me. the distance that makes life a little hard Two minds that once were close, now so many miles apart I will not falter though, I'll hold on till you're home Safely back where you belong, and see how our lovers grow De tilbrades brevkasse i denne her omgang, Klev. Og kan du lige sige det igen, for jeg tror jeg kom til at slukke for dig. Ah, jamen øhm, det sidste år her skulle have været Olives med You're Not Alone. men jeg håber ah, det er den. Sorry. Det er den følelse vi har givet lytterne med de Breds brevkasse. vi er tilbage igen om 14 dage. Tak, fordi du lyttede med. Der er sådan et øh, teknisk uheld-agtigt øh, stemning herude i teknikrummet. Det er jeg ked af. Jeg skal holde, holde gang i gryderne her. Det, det er radioprogrammet, øh, der aldrig slutter. Den her, radio, den her lille radio... Øh et stykke radio software, som jeg sidder og bruger, den, den er blevet sådan lidt... Øh, der er faldet søvn. Jamen, jeg det, har jeg faktisk ventet på en anledning til at fortælle øh, den her anekdote, ja. som handler om, at den anden mixinør, Senior Wang, ja. som er en af de, de helt brede skuldre her hos The Lake, han... Det må man sige. Skabelsesberetningen om The Lake handler om, at Kasper Wang på vej hjem fra en bytur fandt ved det sted, der hed Iskender Kebab på Nørrebrogade, så fandt han iskenter kebabs gamle kasseapparat, der var stillet ud til Storskrald. Og da han så det i sin brænder, så pegede han på det og sagde, jeg starter en webradio, og jeg har tænkt mig at få det der kasseapparat til at streame radio til hele Danmark. Det er jo noget lort det hele, og jeg kan lave det bedre med det her regnvåde defekte kasseapparat. Og det er nu det, det kasseapparat, som det er dit lød at sidde og få til at ret derude. Ja, nu har vi balladen. Ja, det er det. Men det er jo kørt i betragtning af hvad der kan lade sig gøre med de redskaber, du har fået mellem hænderne, kliver, så de redskaber som i realitet er The Lake Radio, så er en lille fejl som det her, det er det rene ingenting. Det er et rent mirakel, vi overhovedet kan begå den her fejl. Ja. Huh. Men jeg... det er simpelthen, øh... det er min lille fjernstyrings, øh... det er fordi, jeg har mistet mit wifi, så vi to, vi sender via noget trådet internet, men øh... Men den computer, der lige styrer øh, motorrummet via wifi, den, den er lige den er lige en tur. Så jeg tror lige, jeg skal... Øh... Det, det lyder som om, jeg hellere må se, hvad der ligger inde i nogle af de mapper, jeg har her på min computer. Her er for eksempel en, der hedder... til med The 1 <laughs> Det er et mixbånd, jeg har arbejdet på i nogle år, og der er stadigvæk ikke en eneste fil inde i mappen. Nå, ja, kan du ikke Men... finde en, hvor der er så rent faktisk er noget? Fordi jeg skal lige ud og genstarte en rute, tror jeg. Nå, for fanden... Mm. Jeg tror, vi skal høre. Uh, uh jeg ved præcis, hvad vi skal høre. Vi skal høre den sang med Sap and Roger, der hedder Computer Love. Helt sikkert. Øh, uh, Sap uh, and Roger. Alle kender den her kunstner, uden rigtigt at vide det, fordi Sap, eller Roger Troutman fra Sap and Roger, det er ham, der laver talkbox-vokalen på det der Tupac-nummer, California Love. Ah, ja. Yeah. Uh, men han har altså også gang i noget okay fregt i sin fritid. Jeg kan godt lide det her track. Jeg graver det lige frem, så er vi klar. Så in the spirit of computer, der bryder sammen uh, med med Zab Roger. Oopsie oops. I wanna love you, but my computer You know I'd better run From hot sexy mamas to cool prima donnas I wanna share my treasure, oh so rare Cause it's your face I see Boy. on my computer screen Teknisk nedbrud her på The Lake Radio. Sap Roger med sangen Computer Love. Og Nu er det tekniske problem løst, hvilket betyder, at vi kan stille om til den regulære The Lake radio stream. Så for fjerde gang vil jeg nu sige tak, fordi du lyttede til de Breds brevkasse, og tak til det høje C, Rasmus Kleve, aka Mixenøren, som har været med mig her i aften. Og særligt tak til dig, som har siddet og lyttet til DJ Breds brevkasse, og tak til de modige lyttere, der har ringet ind og fået lægget til at bimle og bamle i dag. Vi hører os ved om to ugers tid. Hej så længe.